Szereti. A valódi hideget januárban, a friss havat keményre taposva a járdán, az anyja lehelletét, az apja borotválkozás utáni illatát, a húga figyelmét, a 36 évvel fiatalabb unokaöccse állhatatosságát, a férfi alsó karjának erejét, a munkájának bohímságát, az őt övező figyelmet. Azt, hogy végre békén hagyják, azt, hogy folyton félreértik. értik, a nő humorát, akit egyszer az anyja szeretett. A nő humorát, akit egyszer a testvére szeretett. A forgalmas utcák csendjét éjjel. A körút kürtős kalácsos illatát. A körút húgyszagát, amit cukorba fullad a kürtős kalácsos bódénál. A pszichodráma szakkört, ahol ledöntik a falait. A húsz idegen embert, akiket életükben akkor lát először, és mégis többet tudnak róla, mint a legtöbben. Az arcát szemüvegben. Az orrát szemüveg nélkül. A kádvizét, amikor kezdett kihűlni, de benne feküdni még hosszú percekig, mert otthonosnak érzi. A gyógyfürdőket télen. Az ijesztő operaénekeseket, mert szerintem minden operaénekes ijesztő. Az okos telefonokat, amik mellett butának érzi magát. A hétvégi délelőttöket, amikor a férfi anyjával főznek. A régi délelőttöket, amikor ugyanezt csinálta a saját anyjával. Felfedezni valaki másban egy dolgot, ami ismerős. Újra felfedezni az otthont valahol máshol. Azt, hogy pontosan ilyennek képzelte el az egészet. Az éjszakákat, amikor részek férfiakat visz haza, hogy betakarja őket. Hogy minden férfihoz köze van kicsit, azután is, hogy már elhagyta őket. A férfit, akihez egyszer köze volt, és nemrég tragikus hirtelenséggel elhúnyt. A hajnalokat, amikor egyedül van, és közben odabent a hálóban a férfi harszik, Azt, hogy szép lassan rájön, az igazi nyira van. Tulajdonképpen a szomszéd megyében, néhány kilométerrel odép, ugyanúgy nőtt fel, mint ő, ugyanolyan az érrendszere, ahogy fokozott tempóban körbeöleli a testét. És azt, hogy a sejtjei már rég megölték azokat a sejteket, amik ellene fordultak, és tudja, hogy biztonságban van, mert megtennék érte újra. Hogy az élet pernyetáncot jár, a sors egy ócska ruhafogason lóg, és mégis mennyi értelem van mindebben. Talán csak a pernyetánc, talán csak az ócska ruhafogas, amik érnek bármit is. A sejtek és a civilizáció is elpusztul, de minden helyére újabb nő. Azok sem lesznek jobbak, csak másmilyenek. Egyszerűen nem bírja azokat az embereket, akik az állataik nevében beszélnek, úgy kezdik a mondatot, Bruno vagyok, kedves gyerekbarát, ivartalanított fiú, szeretem, ha vakargatják a fülem tövét. Mint azok, akik az újszülött gyerekük nevében posztolják, hogy szia világ, most születtem meg 3632 grammal, még sokat alszom és szopizom, és csak anyához akarok bújni, de mindketten nagyon jól vagyunk. Nem, nem és nem, nem akarja látni. Egy kutya soha nem mondana ilyesmiket. Egy újszülött soha nem írna ki magáról hasonlót. Álljanak már le és beszéljenek a maguk nevében, vagy ne mondjanak semmit. Hagyják békén a gyerekeket és a kutyákat. Ez pont olyan, mint azok a férfiak, akik a női létezésről tartanak előadást. A gyógyfürdő vize opálos, ha sokáig bámulja. Törkis szín lesz, mint azok a lagúnák, ahová még nem jutott el. Ahogy kiemeli a testét a sűrű vízből, a finom fürdődresszen keresztül kidomborodnak a hasán lévő egyenletlenségek. A szemérem dombján összegyűlik a nyirokvíz. A Wertheim műtét során 27 kismedencei nyirokcsomót távolítanak el, így az áramlás nem zavartalan a testében, a csípőénél elakad. A szemérem dombjánál és a balcombjának felső tövében vaskos víztartály képződik, amit hetente egyszer masszíroztat. Ha betartja a diétáját, alkoholt sem iszik, akkor egész szépen eltűnik a duzzanat. Most hetek óta bűnözik, bár utálja ezt a kifejezést arra használni, hogy jókat eszik és megiszik néhány koktélt. A teste viszont kérlelhetetlenül jelez azonnal, ha nem megfelelően táplálja. A fürdőruha vékony anyaga alól kidomborodik a nyirok felesleg, mintha háj sűrűsödne ott. Emiatt nem szereti ezt a részét. A férfi a gyógymedence másik felében ül. National Geographic magazint olvas, 2007-es lapszám. Új Kína a címe. A szülei házában találta a lapot délelőtt. Nála egy Lídia deviz kötet. Az előbb összeszólalkoztak, már nem is emlékszik, mint, és most külön lejáraton ereszkednek le a vízbe. Az emberek, akik körülöttük vannak, ebben a pillanatban nem tudják, hogy ismerik egymást. A többiek számára ők most két idegen a medence két külön tér felén. A férfin piros, frottír fejpánt, rajta pedig sötét napszemüveg, aminek az üvegén keresztül nem látszódik a tekintete. A könyve mögül a férfit lesi félszemmel. A férfi nem néz felé, ebben következetes, nem úgy, mint ő, aki nem szereti őt elől téveszteni. Belemélyed az új Kínába. Neki pedig csak félig jár az esze a könyvén. A piros borító nedves lesz, gyógyvizes új lenyomatokat hagy rajta. A víz körbefonja a testét, az ásványi anyagok belefurakodnak a bőrén keresztül az áramlataiba, és ellazítják az izmait. Évek óta gyógyfürdőkbe járnak, a műtétek óta ezek a kedvenc helyei. Elég jól vagyok, de lehetnék kicsit még jobban is. Ez a könyv címe, amit olvas. Közben ismét a férfira pillant. A férfi megmozdul, és lassan a medence másik oldalán lévő lépcsőhöz sétál. Kiemelkedik a türkis színű vízből, látszódik a hasán lévő tetoválás, békegalamb. Felmegy a lépcsőn, nem ér hozzá a korláthoz, a sötétlen mögül távolról úgy tűnik, mintha lebegne. Odalép a törülközőjéhez, a nyakába akasztja, a lelógó anyag eltakarja a melkasát, és elindul felé a medence mellett. Nem néz le rá, csak amikor mellé ér. Ő végig a szemével követi, mit csinál, merre tekint. Gyere a világba. Halványan elmosolyodik. Ő nem megy oda a lépcsőhöz, hanem kiemeli magát a medence szélén. A köpenyét felveszi a padról, kiesik a kocsikulcsa zsebéből, halkan káromkodik, a férfi csóválja a fejét, majd magára teríti a köpenyt, és elindulnak a világ felé. Magyarázza a férfinak az összeveszésük okát Már semmiségnek tűnik, ami az előbb a medence két felén még hatalmas dráma volt Elárulja neki, hogy a szemüvege mögül végig őt figyelte, amin a férfi nevet, ő pedig magyaráz tovább Egyszer csak a férfi megáll, megfogja a karját, majd azt mondja Ez ő volt, nem figyelted? Kicsoda, a nő, aki elment mellettünk, az nő, anyád testvére a sors egy üvegtáblát cipel előtte a körúton. Nem beszél észre. Neki megy, de nem törik darabokra. Tisztelt ügyfelünk! Az ön aktuális belépési jelszava a következő. Ne foglalkozzon a rossz Tölcsön Töltsön elég időt a szabadban. Szívja mélyre a friss levegőt. Menjen távolra a város zajától. Egyen sok gyümölcsöt, zöldséget, sétáljon, mozogjon eleget, menjen aztán emberek közé, ismerkedjen, nyissa ki a szívét, hagyja maga mögött az önérzetességet, azokat a viselkedési frázisokat, amelyek nem építik önt, foglalkozzon azokkal, akik szeretik és akiket viszont szeret, hozza helyre a kapcsolatot a családjával, beszéljen újra az apjával, ne féljen kezdeményezni a nehéz beszélgetéseket, később ezek építeni fogják a személyiségét. Ne álljon jellemfejlődésének útjába, gyakoroljon kegyelmet azokkal, akik erre nem képesek, legyen alázatos a munkája iránt, hallgassa meg a kollégáit, a beosztottjaival beszéljen úgy, ahogy elvárná, hogy az idős beteganyjával is beszéljenek. Adja meg a tiszteletet, ne adja fel az álmait, főzzön jókat, egyen nagyokat, ne vessen, szeressen, éljen. A belépési jelszó nem megfelelő, próbálja meg néhány perc múlva ismét. Tisztelt ügyfelünk! Amennyiben gyanús üzenetet kapott, a személyes adatai védelmében kérjük ne kattintson az üzenetben található linkre. Javasoljuk, törölje az üzenetet. További teendője nincs. Manapság nincs olyan üzenet, ami ne lenne gyanús. Ma tízmilliószoros nap van, és eddigi élete során nem sikerült rájönnie, mihez is kezdhetne bárminek a tízmilliószorosával. A spirituális beállítottságúak azt mondogatják, hogy jó dolgokat kell mantrázni, ilyenkor kell bevonzani sikert, pénz, szerelmet. Ilyenkor kell befektetni mindezekbe több energiát, de ő nem hisz az ilyesmikben. Akárminek a tízmilliószorosa elviselhetetlen. A siker, a pénz, a szerelem is ijesztő lesz, ha tízmillióval beszorozzák. Aztán a közösségi oldal feldobja, hogy az egyik híres színész, Ubudba megy megtisztítani az elméjét, de ő azon gondolkozik, hogyan tudna egyetlen forrás annyi elmét megtisztítani. Eszébe jut a film, amiben Julia Roberts játsza az életközepi válságba került írót, aki előbb Olaszországba, majd Indiába, végül Balira utazik, hogy megtalálja önmagát. És idegesíti a főszereplő. Hogyan várja bárki azt, hogy rátaláljon önmagára ilyen csodálatos helyeken? Ő a paradicsomban csak elveszni tud. Aztán eltervezi, hogy teszteli a szoros napot, és több ezer karaktert ír a készülő könyve jegyzeteihez. Ő egy olyan író lesz, aki nem utazgat sehová inspirációért. Neki nem kell semmilyen szent megtisztulás. Egyszerűen csak előveszi az év összes szoros napján a digitális jegyzet füzetét, és teleírja. Aztán kávét tölt az új termoszába. Elindul az autóhoz, majd rájön a termosz olyan nagy, hogy nem fér el a kocsi pohár tartójában. De már nem akar visszafordulni, ezért gyorsan megissza az italt és ledobja az anyósülés elé a termoszt, amiből két csepp kávé foltot hagy az autó szőnyegén, amin bosszankodni kezd. Aztán eszébe jut, hogy ma a szoros nap van, és a bosszúságát nem szorozhatja be tízmillióval. Aztán elindul a két utcányra lévő drogériához, hogy megvegye az új szempilla spirált, amiről azt ígérték, hogy 230 kal dúsabb pillákat hoz, de a spirál elfogyott, mert a beauty influencerek túlságosan hatékonyak voltak a 25 os kuponkódjukkal. Úton hazafelé kitakarítja a kocsit, és kiposztolja az oldalára, hogy ma is megszépültünk. Végül őt is 10 millió példányban adják el és nem marad belőle semmi.